92 92 92อนุประโยครองลมาทิสองเน e บสัตว์เซมิดัสสอง e n บบสัตว์ผมโมโหที่คุณนอนกรน Es ärgert mich, dass du schnarchst. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. Ich glaube, dass er krank ist. Ich glaube, dass er krank ist. Ich glaube, dass er jetzt schläft. Ich glaube, dass er jetzt schläft. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet. Wir hoffen, dass er viel Geld hat. Wir hoffen, dass er viel Geld hat. เราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้านเราหวังว่าเขาเป็นเศรษฐีเงินล้ผมได้ข่าวว่าภรรยาของคุณประสบอุบัติเหตุผมได้ข่าวว่าภ deine frau e ป n e n unfall hatte ผมได้ข่าวว่าเธอนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผมได้ข่าวว่ารถของคุณพังทั้งคัน gehört d a s าวว่ารถของคุณพังทั้งคัน Es freut mich, dass Sie gekommen sind. Es freut mich, dass Sie gekommen sind. Es freut mich, dass Sie Interesse haben. Es freut mich, dass i e Interesse haben. Es freut mich, dass Sie das Haus kaufen wollen. Es freut mich, dass Sie das Haus kaufen wollen. Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist. Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist. Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen. Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen. ผมกรงว่าผมไม่มีเงินแล้ว ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe